Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm Allahun e falëndërojmë dhe vetëm prej Allahut në dihëm dhe falje. Kërkojmë pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Mohamed sallallahu aleyhi wasallem për familjen e ti shokët e ti dhe për të gjithata besimtar që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndarshëm vjazën besimtar të mundohemi aq sa kemi mundësi dhe aftësi të jemi në shërbim të Allahut të Madhruar të mundohemi aq sa kemi mundësi dhe aftësi të kryejm obligimet me të cilat na ka obliguar Allahu te bareka we taala të, të mundohemi aq sa kemi mundësi dhe aftësi Te kryejm punët që kanë rëndësi më të madhe para atyre punëve që kanë rëndësi më të vogël. Dhe të mindohemi të bëjmë renditjen e prioriteteve, të mindohemi të çesim para vetes punët e mëdha, punët mëdhore para atyre që janë më të vogla. Dhe padyshim se nga punët mëdhore, nga punët e mëdha Për to cilat duhet të interesohemi është merr ndit ndar prioritetet e para jetën e ahiretit, jetën e amshueshmëris, jetën e përjetësis, jetën e pafundësis. Dhe ai musliman etj. që erëndit në gaponët kryesorë ahiretin, ai i përkushtohet me tër çënjen dhe tër mundsinë dhe aftësinë që i ka jetës së ahiretit, jetës së amshueshmëris. Po ai çrëndit ndër prioritetet e tij, jetën e dyshas, jetën kalimtare, jetën e shkurrt, jetën mashtruese dhe përjetimin e shpejt, ai i përkushtohet me tërë qenjen e tij, jetës së dyshas, e cila edhe pse ka të mira, prap do ta tradhton atë, i cili i përkushtohet me tërë qenjen, do ta lënë të vetmuar, do ta fut një ditën edhe dhe do të jetë ushqim për krimbat dhe insektet e tokës. Ai që sakrifikohet për axhiretin, përfundimi i tij është xheneti dhe mirësitë e tij. Ai që sakrifikohet për jetën e dunjas, përfundimi i tij është varri dhe trupi i tij është ushqim për insektet e tokës. Andaj asketizmi në dynja është një nga prioritetet e muslimanëve të vetdijshëm. Asketizmi në dynja është një nga prioritetet e muslimanëve të devotshëm ë muslimanëve të urtë, mençur dhe inteligjent. Muslimani i mençur, muslimani i urtë nuk i jep përparësi jetës së dunjas karshi jetës së ahiretit. Dhe asketizmi është largimi i dëshirës së një gjëje për një gjë që është më e mirë dhe që është më e vlefshme. Asketizmi është çlirimi nga prangat e kësaj bote. Asketizmi është qlirimin nga robrimi për dynjan duke o bër rob i ahiretit dhe dia që kemi për këtë gjendje është dia e cila na mundëson që ti lamë gjerat që kanë me pak vler për gjerat që kanë me shumë rëndësi dhe shumë vler dhe dynjaja është një bot kalimtare dynjaja është një bot e shkurëtër Dynjaja është një përjetim i kanëshëm për dikan, por që nuk zxatë shumë. Sanë ma mirë, dynjaja është një përjetim ma shtruës, që kur je në kulminacion të qefit, në kulminacion të të arriturave fetare apo shkencore, të len dhe të ma shtran. Dynjaja është si kur një borë e cila i gëzën ata njerë që jënë, Mirë po, me kalimin e kohes, dynjaja i ekspozohet djelit dhe djelit e shkrinë boren. Dhe kështu edhe ahireti është ajë që shkrinë jetën e kësaj bote. Dhe kështu dynjaja është karshia ahiretit, si ku një borë që zxat disa dita po javë. Dhe ashë ma shumë sa kemi bindje, ashë ma shumë sa kemi njohuri në krasim të dënjas edhe të ahiretit, ashtu edhe i dhëmë për parësit dënjas edhe ahiretit. Ata të cilët e njohin ahiretin mirë, e kanë shumë të letë me shi dënjan për ahiret, dhe e shesin dënjan për ahiret. Po ata që nuk e njohin ahiretin botën e mshu e shmeris, ata e shesin ahiretin për botën e dënjas, e sakrifikojnë për jetësin, për një kohë të shkurtër. Dhe njeriu as më i ditur çu të jetë, as më shumë punon për ahiret. Dhe njeriu as më pak i ditur çu të jetë, punon as më shumë për jetën e dunjas. Prandaj Allahu subhanahu wa taala, Allahu i larçuar e ka lavdruar asketizmin, karshi dunjas dhe e ka lak, dhe e ka çortuar lakmin e tepërt ndaj kësaj bote. Allahu i ka lavdruar atatë të cilët nuk janë robnuë mas jetës e kësaj bote, nuk janë prangos me jetën e kësaj bote, dhe Allahu e tregonë se si është bota tjetër, dhe thotë Allahu taala, belë të thiru në lë hajatët dunia, velë akhira të kajrumë vë abëka, ju poj epni përparsi jetës e duniaës, ju po e rënditin dër prioritetet tu e atë para jetën e dynjas, e djetë mirë se Allahu jetës tjetër i ka dhonë për parësi, dhe thotë kajru në e bëka, dhe jetëa tjetër, jetëa e khiretit, është ma e mirë, dhe është ajetë që mbetët, është e përjetëshme. Pastaj, neve po në ne donë Allahu të miren, dhe po dëshiran me në donë neve akiretin, dhe po në ne mundësën neve me bëpun të akiretit, ndërsa ne po ja këthevi shpilin akiretit, se po idhëm për parësi dhe po e dum jetën e dënjas. Dhe Allahu ta ala thët, tu ridu në aradat dunja, wa Allahu ju ridu l'akhira. Ju po jepni për parësi, ju po kini qëllim, knasit dhe përjetimet e dënjas, ndërsa Allahu subhanahu wa ta ala, po e dëshiran për juve akiretin dhe knasit e akiretit. Andaj vlazen, mos urobrani mas kësa i bote kalimtare, mos uboni prej atyre të cilët nuk për mund të apërjetojnë fare knacin e të qenurit besimtar, nuk për mund të apërjetojnë fare knacin e imanit në zemrat e tyre, sepse i ka prangos dënjaja dhe problemet e saj zemrat e tyre, dhe ata që i gzohen shumë jetës e dënjasë, Dhe ata që sakrifikojnë shumë për jetën e dunjas, dhe ata që prangosen pas të mirave të dunjas, janë pabesimtarët në masë të madhe. Pastaj ruan Zoti edhe disa besimtarë të pavmendshëm. Allahu thot: "Wa farihū bil hayati ad-dunya, wama al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata'". Ata pabesimtarët po gëzohen jetës së kësaj bote. E jeta e kësa i bote, nda i botës tjetër, nuk është asë gjë ma shumë vetëm se një përjetim i shkurëtër, vetëm se një përjetim ma shëtruës. Kështo është jetë e dënjasë, kërëshi jetës e amëshu e shmërisë. Edhe Rasullullahi sallallahu aleyhi wasallem, në shumë thanjet të ti, në shumë hadithë, në përshkruën se si është para Allahut jetë e dënjasë se si është kja jetë që është e ambël, kja jetë që është e dashur, kja jetë që është e rëndësishme për disa prej nesh, kja ka shumë pak vlerë para Allahut Teala. Dhe në hadithin e gjabirit radi Allahu anhu, tregonë thët një ditë prej ditësh, Resulullahi sallallahu aleyhi vësallem, duke e cur në për rrugët e medines, duke ka luar në për një tregët e medines, E pa një cjap të ngordhur me vesh të shkurtër. Dha ju tha shokëve të tij, pasi që e kapi dhe ngriti lart Resulullah sallallahu alaihi wasallam cjapin e ngordhur me vesh të shkurtër, kush prej jush po e blen kët cjap të ngordhur me vesh të shkurtër për 1 dirhem? Dhe ata që ishin me Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po dhe ata që ishin në treg i than, as kush prej nejështja Rasulullah nuk e don edhe falmi adhon, e lemo me pagu këtë një derhem. E ju tha Rasulullah sallallahu sallallahu sallam, as njëri prej është nuk e doni këta, ata i than, si ta duhëm këta, si me dash këtë sap, këmë e pas qeni gjall, e me këta veshtë të shkurë që sharak, i shkon marrë me marrë, e lemoj në ngordhër edhe me këta veshtë shkur të shkurë të. Atëherë Rasulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallam tha, Për Allahun për Allahun dynjaja është edhe më e pavlerë. Për Allahun dynjaja është edhe më e pavlerë se sa ky çapi i ngordhur me vesh të shkurtër për juve. Shikoni çfarë vlerë ka dynjaja tek Allahu subhanahu wa taala. Është më e pavlerë se sa një çap i ngordhur me vesh të shkurtër. Po ashtu po ashtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në të regon se sikur kjo dynja të ishte ndër prioritetet tona, ndër pun tona ma kryesore, dhe sikur të ishte me vlerë të madhe, edhe të rëndësishme, nuk kishë dhanë Allahu mundësi pa besimtarve me uknashnëtë. Dhe në hadithin tjetër, që e të regonë Sehlibni Saadi radhi Allahu anhu, ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem, sikur dynjaja, Të kishte vlerë tek Allahu sa krahi i një mushkoni. Allahu nuk jua kishte mundsuar pa besimtarve me të pir asnjë pikë ujë në këtë botë. Sikur dënjaja të kishte vlerë sa një krah i një mushkoni tek Allahu. Allahu nuk jua kishte mundsuar pa besimtarve me të pir asnjë pikë ujë në këtë botë. Por nuk ka vlerë as sa krahi i mushkonis për ata pa besimtar të qënaçën. Pra ta dakan për jetime të shkurtra, kanë përjetime mashtruese. Andaj vllazën, asketizmi është refuzimi i diçkaje për shkak të vlerës të ul çe ka ajo, për një diçka tjetër që është më e madhe, më rëndësishme dhe vlerën që ka më të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Asketizmi, siç e përshkruam në një definicion të përmbledhur, shumë bukur, Junus Ibni Mejser e Rahimehullahu ta'ala, thot, asketizmi nuk është ndalimi i së lejuarës, pra nuk është asketizm me hjek dorë për i kësaj bote me ndalu ato që është e lejume, e nuk është asketizm edhe me hu pasurin, me gjujt me thonë, pra së paska vlinë ke botë, edhe për e humim këjtë pasurin, por thot, asketizm është ti besosh më shumë asaj që është në dorë të Allahut Sesa asaj që është në dorën tënde, të sillesh një soi në këtë botë, edhe në fatkeçi, edhe në kënaqësi, edhe të jetë një soi për ty, edhe kur të lavdojnë njerëzit, po edhe kur të kritikojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra kush i ka këto elemente, kush i plotson këto kushte, ai është asket. Ai është njeriu që nuk e ka rënë ditë ndën prioritetet, ndër çellimet Kresore. dhe asketizmi në dënja është i komentuar me tri gjera e para për i tyre duhet që një besimtari të besoj bindë shumë se aja që është në doren e Allahut është ma erëndësishme dhe ma e sigurt se sa aja që është në doren e njeriut dhe kjo gjendje dhe kjo vjen si bindje e plotë që kemi në daj Zotit ndaj kriusit ton E pëtën e bohazim Asketin Njerin prej Asketve Prej Zahidve Cilla është pasuria jote Që e posedon ti Tha unë i kam dy pasuritëm dha E para prej tyre është se Unë nuk e kam frik Varfrin Dhe dyta prej pasurive të mija është se une nuk i friksona i kjesë se pasurisë time prej meje të ndokush tjetër. Andaj njeri pra, i cili me ndonë se është i varfën në këtë bot dhe e ka frikë varflin, është rezikë që Allahot jashtë të në varflin, edhe të mos e fitoj asë këtë bot, asë botin tjetër. Mirë po njeri i cili nuk e ka frikë varflin në këtë bot, Dhe njeri që nuk ka frikë, se po jikë pasu një e po shkën të ikun tjetër. Aja është njeri jasketë, aja është njeri që ka bindje të kallahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, e buhazimin e kanë pytë, a e kje frikë fukarlakun, a frikësohë është për i fukarlakut, a e ka thonë, si mund të frikësohë mund për i fukarlakut, kur zëtria im, kur zëti im, është pronari i qive dhe i tokës, kur Zotim është pranari i të gjitha të mirave që i dim dhe atyre që ne nuk i dim. Ndërsa Fudhajli i Bni Ajadi, Rahimehu Allahu Taala, thëtë, origjina e asketizmit, është të jesh iknaqën me tër ato që ta ka dhanë Allahu Subhanahu Wa Taala. Pastaj, Amar i Bni Asiri, radhi Allahu Anhu, thëtë, kefa bil meuti me u idha të mjafton të vdekja si kshil, wa kefabil jekini dhina, dhe të mjafton të bindja ndaj Allahot si pasuri, wa kefabil ribadet i shugle, dhe të mjafton të adhurimi si angajim. Ndërsa sahabivin dëruar Abdullah ibn Mesudi radhi Allahu anhu, kur fol në këtë drejtim, thot bindja është të mosik naqësht njerëzit, Duke e hidhuruar Allahu Xha lasha nu. Pra bindja ndaj Allahut është të mos i kënaqësh njerëzit duke e hidhuruar Allahun subhana ve taala. Të mos ia ja ke zili as kujt për gjërat që ja ka dhënë ati Allahu. Të mos e urrësh as kënd për gjërat që ja ka dhënë Allahu. Mos e çortos kënd për gjërat që nuk ti ka dhënë ty Allahu, sepse furnizimin nuk e sjell njeriu po furnizimin e sjell Allahu gjellë shanë hu. E u rejtjen nuk e largan dhe kush, përveç aj që është i devaqëm, sepse Allahu me drejtsin, dijen dhe urcin e ti, ka caktuar gzimin dhe rahatin në bindje dhe knaci, ndërsa brengën dhe mërzin në hedrim dhe në dëshim. Komenti dyt i dytë i asketizmi të zuhdit është, nëse njeri u t'i ndonë, dynja ndonë një fatkeci, Duke i hu pasuria, duke i hum familja apo diçka e ngjashme, ai duhet që shpërblimin e tërksaj ta të pret tek Allahu xhaleshanu hu. Dhe duhet të jeti bindun se kjo që i ka ik, nuk ka as diçka tjetër vetëm se caktimi i Allahut dhe duhet të jeti i kënaqur me të. Kalifi i drejtë i muslimanëve, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, that kush është asket në botë i ka shumë të lehta fatkeci të sprovat në këtë bot. Dhe kush dhe që shetë dënjanë për ahiretin, është asket nga dënjaja, dhe kush dhe që shetë ahiretin për dënjan, është asket nga ahireti. Dhe në njeri ju të dëvatshëm, kanë shkua i kanë thonë, nuk kemi pa ma asket. Dhe me thonë njëri që së shtjë dhonë në mazbote, si kur ti. E a i tha, ma asket se une jeni ju, Sepse ju e keni lanë ahiretin për dënja, ndërsa unë e s'kumbo shumë, unë e këm lanë dënjan për ahiretin. Edhe kësi asketash, zahidash kemi shumë, në mesin e muslimanve të venit ton, e kanë shitë ahiretin për dënja, dhe kanë humbë ahiretin për dënja. Ndërsa Abdullajbni Mubarekut, i kanë thonë, o asket, o njeri zahid, a i kanë thonë asket. Zahid është Omer i ben Abdullazizi, të cilit Allahu janë në nështrejt dynjan, krejt botën e ka pasë ndorë. Krejt pasunin e ka pasë ndorë. Sa që s'kishin muslimant ku me dhonë, sadaken edhe zekatin, se se pra ne ke kërkush në kohen, e kalifatit të Omer i ben Abdullazizit. E thotë Allahu janë në nështrejt Omer i ben Abdullazizit dynjan, e ky e braktisi jakëthej shpinën dynjasë dhe o drejtu ka akhireti. Pasta i vlazen, ka pas njerës të mdhejnë në generata, të cilë dhe nuk ju ka bo për shtypje fare jeta e kësaj bote, kanë marë në këtë bot, ashtësa ju ka nevojit me kaluhe e këtë bot, duke qenë besimtar dhe kanë lanë shumë për i kësaj bote, duke po ato si të panevojshme, duke po ato si të paranësishme. E lusim Allahun subhanahu e tala, ta që të mundësën neve të jemi prej atyre njerëzve të cilët asketizmin, zohdin e kanë zemrat e tyre. Allahun e mundësoft që të mos jemi rabër të dënjas dhe të lidhemi me prangat dënjas, po të jemi rabë të Allahut dhe të shlirohajme me të mirat e akiretit. Allahun e ndihmoft, në uzoft në dhe në rrugën e asketizmit zohdit Allahun e drejtoft. Amin, e kulu kauli hadha. واستغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين Në pejinë Muhammediun dhe mbi familjen e tij dhe shoqërinë e tij të pastër dhe të tërë, dhe ai që mbadon në sunetin e tij dhe ndjek udhëzimet e tij deri në ditën e gjykimit dhe pas. Me vështirësi, mos harroni se zuhdi apo asketizmi i ka tri shkallë të rëndësishme, dhe njeriu përballet me ndonjën prej këtyre gjatë jetës së kësaj bote. Shkalla apo grada e parë e asketizmit është që njeriu të jetë asket të hjek dorën nga dënjaja edhe pse ka pasion edhe pse ka knatsi edhe dashurit madhen dhe i dënjas dhe zemra ti anon ka dënjaja dhe shpirti ti lakmon dënjan por kjo e lufton zemrën edhe shpirtin dhe e largon lakmin dhe kjo njeri quhat mute zahid që do të thot asket në stërvitje kjo e stërvit veten duke e largu zemrën pej knatsive duke e largu shpirtin prej lakmive të kësaj bote, më të zahide, dini kush është mesin ton, a i cili jetën palate luksoze me 10 apo 20 dhoma dhe u shtërën shpirtin me dalë në një dhoma apo 2 dhoma apo 3 dhoma. Apo a i që vozit kërët shtrajta, 50.000, 60.000 e bëhat asket e vozit një kërë 1.000 apo 2.000 euro, sepse edhe me të shkohet në gjenet andas tashkohet më sigurt me këtën Xhenet sesa me ato 501000 euro. Grada dyt e dytë e asketizmit është ai muslimani i cili e flak dynjan me dëshir, sepse nuk ka vlerë të kaj përballë xhas së shtrejt që elahmon. Pra nuk ka vlerë dynjaja përballë ahiretit. Ky njeri e vren asketizmin e vet dhe e përmend atë shpesh. Ky njeri i gjan njeriu i cili ka dhënë 1 dirhem për me i fituat dhe dërhëm. Grada e tret e asketizmit, është ajë që të regohat asket nda e dynjas me vullnet, me dëshirë, të regohat asket, dhe në asketizmin e ti, nuk logaritë se ka humur diçka, dhe kjo është si kuraj, që len një gurë të thjesht për me marë një margaritar të shmuar. Dhe një prej djetarve ka përshkru kitë gradën e tret dhe thëtë, shembuli për gradën e tret, është si rasti i njeriu, të cilin e pengon një çan te dera e mbretit. Pranë njerit shkon me hyjtë e mbretit. Po te dera aty është një çan që e pengon me hyjtë e pallatit të, të mbretit. Dhe ky njeriu për të hyrë brenda te mbreti, ja hudh një kafshat çanit. Ja hudhni kafshat çanit e çani angazhohet me kët kafshat. Ndërsa ky njeriu kur të hyn nënra te mbreti i afrohet mbretit. Dhe kjo është ashtu është kështu. Shejtani është qeni të dera e Allahut, që si lenë muslimant me hy, në derën e Allahut. A i cili pëngon njerëzit për të hyrë tek Allahut, tek dera është shejtani. Edhepse dera është e hapur e skapën gjesar, kurse dënjaja është si kur kafshata, që ja që të qenit. Dhe aj që lenë këtë kafshat, aj që lenë dënjanë, për të fituar knatsin e afërsiz me Allahun, ai nuk e llogarit as paket kafshat vlefshme. Pra e çet dynia sikur kafshatën çenit, për çka? Por më ofrua te Allah subhanahu wa taala, duke jesh një sakrificë shumë e fortë apo për këtë që bojnë biznes, është një biznes që ka shumë shumë fitim të madh. Inshallah Allahu na mundson me tëa për ato të cilët bëjmë ni tregtiq tith me Allahun, e shesem dnyan për ahiretin, e joruna Zot më shit ahiretin për dnyan. Vllazë Bini salavate dhe selame për Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Përmen në ato shumë shpesh me salavate edhe me selame. E së damas në ditën e gjumas, kër është dita ma e mire javes, e në veçan tita është këton në khutbë kër është koha ma e mire javes. Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Këma sallajta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, inne ka hamidun me gjidë. Wa dharik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. كما بارك تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشركه والمشركين ودمر اعدائك اعدائنا اعداء الدين من اليهود والنصارى والمنحيدين والشيعين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشام اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب منها وما قرب منها من قول وعمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك وعبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون